Juanilia și Juanilio, poveste andaluză. De mult, în vremea când încă mai erau prinți și prințese, regi și regine, Palate și castele, iar minunile se întâlneau la tot pasul, trei surori tinere și frumoase stăteau într-o seară de vorbă în curtea căsuței lor sărăcăcioase. Da, vai ști, tare mult, da, tare mult aș dori să mă mărit cu, cu bucătarul regelui Da, da, să pot mânca cele mai bune și mai gustoase mâncări Eu vreau să mă mărit cu cofetarul regelui Ca să pot mânca toate ziua prăjituri da. Și să beau numai sucuri dulci Din tot felul de fructe aduse de peste mări și țări Din țările calde Eu aș dori să mă mărit cu... Cu regele însuși Ea-și ah, ah, naște un băiețel Viteaz ca el Și o fetiță frumoasă ca ziua <laughs> Nu ți se pare că ești cam îngânfată? Nu? da, da Auzi, dragă, cu regele da. însuși Bravo, soro Poate când o face plopul perea E să te măriți tu cu regele <laughs> da, da. Regele, care în seara aceea se plimba prin ținut, auzi spusele fetelor. Ziua următoare le chemă la palat pe cele trei fete și le îndeplini mai întâi dorințele celor două surori mai mari, măritându-le pe cea mai mare cu bucătarul, iar pe cea mijlocie cu cofetarul său. O luă apoi de mână pe sora cea mică și, prezentând o sfetnicilor și curtenilor săi, le spuse. Aceasta este aleasa inimii mele. Oh. Trecu un an, iar regina se ținut de cuvânt și-i născut doi gemeni, un băiețel și o fetiță, amândoi de o frumusețe fără seamă. Însă cele două surori mai mari, care nu mai puteau de că sora lor mai mică ajunsese regină și profitând de faptul că regele plecase la război, furară copilașii și îi pusără într-un coșuleț pe care l a zvârliră în râu. După această faptă ticăloasă, trimiseră vorbă regelui că regina și-a mâncat copiii. Cum află regele, turbat de mânie, se înapoie de grabă și, fără să mai cerceteze aproape faptele, o închise pe regină într-un beci întunecos și se jură să nu o ierte niciodată și mai mult, nici măcar să nu o mai vadă la față câte zile o mai avea de trăit. În timpul acesta... Apar râului dusese coșulețul cu copii până în apropierea unei grădini Ce aparținea unui negustor foarte bogat Negustorul văzut coșulețul, îl luă, îl deschise Și rămase uimit de frumusețea copilașilor Oh, iată uită nevastă ce ne-a trimis soarta Doi copilași, unul mai frumos ca altul Un băiețel și o fetiță dacă noi tot nu avem copii Îngrijește de aceștia da. Poate ei vor fi mânghierea oh. pătrâneților noastre hmm? Mai pe vorbă Dacă Dumnezeu ne a trimis Înseamnă că a știut el cui și de ce să-i trimită Auzi, bărbate <gânt> Ce-ar fi să-i botezăm Juanilio și Juanilio Așa să fie Nici că se puteau găsi Două nume mai potrivite Negustorul și soția sa I-au îngrijit și au crescut Cum au putut mai bine 15 ani cu să renumai în bucurie și fericire Copiii erau de nedespărțit Dar cum niciodată fericirea Nu poate dura la nesfârșit Într-o zi tristă Soția negustorului se îmbolnăvi și muri. Nu după mult timp simți și negustorul că îi se apropie sfârșitul. Atunci îi chemă la el pe cei doi copii pentru a le da ultimele sfaturi. Vă las toate averile mele. Aveți grijă unul de celălalt. Dați-vă cuvântul. Că nu vă veți despărți niciodată Și veți fi mereu uniți Da, da, da, da, da. După cum v-am spus încă de când erați mici Voi știți că nu sunteți copiii noștri de adevărat da, știm V-am povestit cum v-am găsit într-un coșulez ce plutea pe râu în jos Când veți crește mari Căutați-vă de-și părinții adevărați! Și, la scurt timp, după ce vorbise cu Juanilia și Juanilio, Negustorul se duse în lumea celor drepți. Într-o zi, ca să-și mai aline amarul, cei doi frați plecară la vânătoare. Întâmplarea a făcut să fie văzut de soția bucătarului regelui. Speriată de moarte, aceasta fugi repede la sora sa, soția cofetarului. Copii, reginei sunt mari și trăiesc ei, trăiesc Trăiesc, i-am văzut în pădure, i-am văzut Dacă e așa, știu ce facem Mergem la o vrăjitoare Se pricepe la multe, o știu eu da? Ne va învăța cum să scăpăm de ei Cele două surori se duseră la o vrăjitoare Dintre cele mai rele și mai viclene Aceasta le liniști Spunându-le că rezolvă totul Că mult timp nu va mai trece Până când va face ea în așa fel Încât cei doi copii ai regelui Să-și găsească pieirea Și într-adevăr a doua zi, vrăjitoarea a hotărât să se țină cât mai repede de promisiunea pe care le-o făcuse surorilor reginei. bătu la poarta casei celor doi frați. Intră în grădină și văzând-o pe Juanilia singură, începu să o încânte cu vorbe înșelătoare. Copila mea Copila mea Iartă-mă că dau buzna așa la tine acasă Dar a, am văzut minunata ta grădină Și am intrat cu gândul să te laud pentru ea a, Ar fi de o mie de ori mai frumoasă da. Dacă ai turna în eleșteu da. Cai va picături din apa de argint apa e? Atunci, toată apa ar strălucic argintul. E, am auzit că ai un frad. Da! La fântâna de argint de pe muntele minunilor Să ia câteva picături din aceapă eh? no, Și nu vei regreta no, Ah, vei avea cea mai frumoasă grădină De prin părțile acestea no, Juanilia parcă nu se mai putea gândi la nimic altceva decât la apa de argint. De aceea făcut un tocmai cum o învățase vrăjitoarea. Se codi Juanilio când auzit despre ce era vorba, dar îndupleca de lacrimile și rugămințele Juaniliei, a doua zi de dimineață porni la drum. Când ajunse la poalele muntelui, se întâlni cu un pustnic mai bătrân ca vea. Se a dorit pieirea de te-a trimis pe aceste meleaguri Fecior frumos ca soarele Și curajos ca nimeni altul Sora mea, care totuși mă iubește mult, crede-mă Dar nu știu de unde îi se trage S-a trezit în dânsa dorința de a avea apă de argint Să o toare în eleșteul din mijlocul grădinii ei, copilul meu, află că din toți cei care s-au încumetat să urce pe muntele minunilor, nici unul nu s-a mai întors cu zile. Însă, fiindcă ai venit de dragul surorii tale, am să te ajut. Ia-o pe cărarea ce se vede de aici. La jumătatea drumului vei întâlni un leu ascuns printre strângi. Dacă ține ochii închiși, stai locului, fiindcă te pândește. Însă dacă are ochii deschiși, mergi înainte cu tot curajul, fiindcă doarme. Umple repede ulciorul cu apă de argint și vino și mai repede înapoi mai înainte de-a se trezi leul care are somnul ușor. Juanilio o făcund tocmai după cum îl învățase pusnicul Și a ajunse teafăr acasă cu ulciorul cu apă. Juanilio nu mai putea de bucurie. Vărsănele în câteva picături din ulcior și îndată toată apa se făcu așa de strălucitoare că nu te mai puteai sătura privind-o. La o zi după aceasta, pândind să vadă când rămâne singură, vrăjitoarea se duse din nou la copilă. Tot lipsește e, e, Grădina ta Ar fi și mai frumoasă Dacă ai avea Și stejarul Cu frunze de aur Ce rei viteazului tău Frate Să-ți aducă o ramură Din acest copac Să te știu apoi în grădină Și a doua zi se va preface Într-un stejar Uriaș e, se rugă Juanilia plângând de fratele său Și Juanilio ce să facă? Încălecă pe cal și plecă în căutarea stejarului Cu frunzele de aur Se întâlni din nou cu pusnicul cel bătrân Care nu-l lăsă nici acum în voia soartei Copilule, te voi ajuta și acum Ia minte bine la ce-ți spun. Când ajungi călare pe calul tău alb, în apropierea stejarului, ai să vezi un șarpe uriaș. Șarpe? Da, dacă își ține capul ascuns, e semn că te pândește. Însă dacă îl ține ridicat și are ochii deschiși, e semn că doarme. Rupe repede o ramură, fără să te dai jos de pe cal și fugi înapoi cât mai repede. Ioaniliu o făcut un tocmai după cum îl sfătuise pusnicul și ajunse acasă nevătămat aducând cu el o ramură din stejarul cu frunzele de aur. Juanilia a sădi ramura în grădină și îndată răsări un stejar măreț, ale cărui frunze cântau cânte cele, cele mai frumoase. Vrăjitoarea era mai mai să turbeze de furie când văzu că băiatul acesta viteaz scăpase teafăr și de data aceasta. După câteva zile a apărut din nou la poarta casei, dar numai după ce-l văzu pe Juanilio plecând la vânătoare. Nu-ți no mai lipsește decât un lucru Ca să fii pe deplin fericită Ai acum nevoie neapărat de pasărea adevărului Da, numai ea cunoaște tainele tuturor lucrurilor Iar cine o are Are fericire pentru toată viața de această dată, Vicleana vrăjitoare îi explică Juaniliei unde putea fi găsită pasărea adevărului. Cu greu acceptă Juanilio să îndeplinească și această dorință a surorii sale. Înainte de a pleca, îi dărui Juaniliei o oglindă fermecată. Lecă Juaniliu Iodiz de dimineață, iar pe drum se întâlnit din nou cu pusnicul cel bătrân. Cu tristețe în suflet îi povesti acestuia cum sora sa, parcă vrăjită, neținând seama de primejdile care îl pândeau la tot pasul, îl trimisese să prindă pasărea adevărului. Hey, hey, hey, vai, fiul meu... Mulți au venit să prindă pasărea adevărului Și au fost preschimbați în stane de piatră Cum? Tu însă ești un fecior prea viteaz Și îți iubești prea mult sora Și de aceea te voi ajuta și de data aceasta Urcăte pe muntele minunilor cât mai sus Dincolo de fântâna de argint și stejarul cu frunze de aur Mergi și mergi până ce ajungi la o grădină mare De o nemărginită frumusețe Aici ai să dai cu ochii de o splendidă pasăre albă Care va zbura încolo și încoace Apoi va poposi pe o piatră rotundă Va da din aripi Va cânta ea ce va cânta și La sfârșit își va pune capul sub aripi Să doarmă Să nu pui mâna pe ea Până ce nu doarme dusă Am înțeles Dacă te grăbești Și nu o prinzi bine în mâini Pasărea adevărului scapă Își ia zborul Iar tu să știi Vei fi prefăcut în stană de piatră, așa cum li s-a întâmplat tuturor celor care au încercat înaintea ta să o răpească. Urcă Juanilio sus pe munte până ajunse la sălașul păsării adevărului. Din păcate, tânărul nu așteptă ca pasărea să doarmă ca lumea, ci întinse mâna să o prindă. Pasărea țâșni în zbor, iar el fu prefăcut într-o stane de piatră, la fel ca multe altele care se aflau prin preajmă. Juanilia văzând dimineața următoare că oglinda era înnegrită toată. De tot frățiorul meu se găsește în mare primejdie. trebuie să mă duc nu trebuie să mă duc să scap din nenorocirea în care a intrat Și cum tocmai atunci se să pice și urâta de vrăjitoare, aceasta prinse din zbor ocazia de a scăpa și de hoanilia. Ei, ei, ce mai stari! Haide, pleacă repede! Du-te, du-te! După sărmanul tău, frate! Haide, caută-l! Uita că tu l-ai trimis după pasăre! du te <laughs> Juanilia însă, stând pe gânduri, porni în ajutorul fratelui său. Ajunse și ea la pusnicul cel bătrân și acesta, înduioșat de nesăbuința, dar și de curajul de care dădea de dovadă fata, o sfătui și pe ea la fel cum îl sfătuise și pe Juanilio. O, oh, fata mea! Află că vei întâlni leul de la fântâna de argint Și șarpele de la stejarul cu frunzele de aur Amândoi se vor arunca asupra ta ca să te sperie Nu îți vor face nimic Tu să mergi înainte fără frică Du-te drept la grădina păsărilor Fratele tău e acolo prefăcut în stană de piatră Însă nu-l vei putea vedea decât Numai dacă prinzi pasărea adevărului Numai ea ți-ar putea spune Ce ai de făcut mai departe Așa voi face de data aceasta măreața pasărea adevărului fu prinsă Fata nu mai putea de bucurie și avea inima plină de nedejde Că îl va salva curând și pe Juanilio Spune unde este fratele meu pasărea adevărului? Printre pietrele înșirate în acest luminiș Ca să l readuci la viață Trebuie să torni pe el câteva picături de apă De la fântâna de argint Însă acum, fiindcă mi-ești stăpână Te voi ajuta Să mergem împreună la fântână Când o văzu leul pe Juanilia Ținând în mână pasărea adevărului se culcă supus la picioarele ei. Umplu fata unul cior de cleștar și se întoarse în grădină să stropească stanele de piatră. Era de ajuns să cadă doar câte o picătură de apă de argint, pentru ca stânca să capete viață și să se transforme în om. Juanilia îi învie pe toți cei prefăcuți în pietroaie și porni apoi spre casă împreună cu fratele său, luni cu ei și pasărea adevărului. Cum ajunseser acasă, măreața pasăre își alese drept ramurile stejarului cu frunze de aur. Și pe dată sosiră în zbor nenumărate păsări de toate mărimile și de toate culorile. Într-una din zile, pasărea îi zise lui Juanilio să meargă la palat și să-l invite pe rege să vină să vadă cele trei minuni ale lor. A doua zi, regele, curios din cale afară, veni într-adevăr la casa celor doi frați. O, Doamne Și copiii mei, dacă nu i-ar fi mâncat regina Ar fi fost acum de aceeași vârstă cu aceștia doi Frate și sor Pasărea adevărului spre uimirea regelui începu să vorbească Bine ai venit, rege, bine ai venit Mai bine mai târziu decât niciodată ce e asta? O pasăre vorbitoare? Să aibă acești frați o astfel de minunăție? E ceva de necrezut. E ceva și mai de necrezut. Ce anume pasări ciudate? Este de necrezut ca un rege să creadă că o mamă și-ar fi mâncat copii. Cum? Ce, ce, ce vrei să spui? Rege, adu-ți aminte de cuvintele pe care le-ai auzit într-o seară la poarta unei case sărăcăcioase. Eu aș dori să mă mărit cu regele însuși. I-aș naște un băiat viteas ca el și o fetiță frumoasă ca ziua. Cum ai putut crede că cea care a vorbit în felul acesta... ...ar fi putut să vârși grozavia de care a fost învinuită? Da. Află de la mine, rege, că regina este nevinovată. Cum? Iar copiii... Te... <gri> Nu e adevărat. Copiii tăi sunt chiar aceștia doi pe care îi vezi în fața ta, Rege. Regele de bucurie nu mai știa pe ce lume se găsea. Copiii, la fel, erau fericiți că își regăsi tatăl. Pasărea adevărului trebuia, apoi să-i spună întreaga povestea celor doi copii. În aceea zi, pe când cele două surori ale reginei stăteau la masă, pasărea adevărului se așeze la fereastră și le strigă Regele și-a găsit copii! Prinse de nespusă, spaimă, cele două surori o rupsere la fugă doar cu ce aveau pe ele, și de atunci nimeni nu mai știe nimic de ele. La palat, Regina, eliberată din temnița întunecată, era acum mai fericită ca oricând. Pasărea adevărului se simțea așa de bine împreună cu cei doi frați și cu părinții lor, încât nu se mai întoarse în Grădina de pe Muntele Minunilor. Regele, Regina, Juanilia și Juanilio trăiră datorită ei, ani mulți și fericiți, și poate ar mai trăi și astăzi, dacă nu cumva și or fi dat ophtescul sfârșit. Ați ascultat Juanilia și Juanilio. Poveste Andaluză. Adaptare radiofonică de Simona și Dan Vasiliu. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Mircea Constantinescu. Regele Mihai Niculescu. Vrăjitoarea Genoveva Preda. Juanilia Oana Răsucianu. Juanilio Marius Călugărița. Sora cea Mare. Daniela Ioniță Sora mijlocie Ioana Calotă Sora cea mică Petronela Stiopu Soția negustorului Violeta Berbiuc Pusnicul Ion Arcudeanu Pasărea adevărului Virginia Rogin Regia de montaj Robert Vasivită Regia de studio Janina Dicu Coloana sonoră și regia artistică Vasile Manta